І подивився на шкалу масштабу У правому нижньому куті карти Підняв долоню торкнувся великим пальцем Точки посеред шосе Кармен-Альто-Калама На південь від міста Там, де Рейс збив хлопчика, А вказівний палець Відвів на схід І поставив на те місце Де він і старий індіанець Плайо натрапили На білошкіру істоту Потім прибрав руку і, не змінюючи положення розведених пальців, оцінив віддаль, порівнявши її зі шкалою. Відстань між точками становила 100-120 кілометрів. По прямій, через непролазні простори, всі іні скелями, покремсані розколеними і напівзасипані барханами. Джей Ді безпорадно витріщився на мапу. Що ж виходить, спочатку він натрапляє на істоту, а через півгодини такий-то рейс збиває її в іншому закутку атаками. Той пацан не міг взяти і роздвоїтись, а значить, мусив прошмигнути крізь незайману пустелю зі швидкістю щонайменше 250 кілометрів на годину. Жодне ж вестворіння землі не рухається з такою швидкістю. Мов п'яний дід Ді вивалився на вулицю і почовгав до готелю. Голова гуділа гірше за розтривожений бджолиний вулик. Плечі здригалися, а серце зависало від кожного шереху, що вискознув із залятих пітьмою проволок. Повсюди йому вижалися загадкові, злі білошкірі хлопчики. Річардсон не вірив у духи, телепортацію, дуплисті дірки у просторі, викривлення часу у всяку іншу подібну чортівню, а тому опирався страху, намагаючись розв'язати парадокс, силкуючись знайти прийнятну відповідь. Біля самого готелю лікар спіткнувся об невисокий бордюр і ледне не заграмів додолу, черхнувши долонями порепаний асфальт. У цей момент щось немов блиснуло перед очима. Випроставшись, він завмер. Злякався, що думка вилетить, так і не скристалізувавшись. Цього на щастя не сталося. «Хлопчики!» – промимрив Джей Ді. «Не хлопчик, а хлопчики!» І тоді Джей Ді Річардсон, 45-річний кардіохірург, який насправді має до подальших подій вельми опосередковане відношення, який за кілька годин вирушить назад до Окленда, завдяки чому щасливо уникне того паскудства, котре розпочнеться у безлюдних надрах, атаками став першим, хто зробив поки що єдиний правильний. Висновок у цій історії. Значить, їх було двоє, подумав Джей Ді. Френк Діанно, який планував пробути на півночі Чилі найбільше п'ять днів, залишився там на довгих три тижні. Йому довелось поміняти зручності готельної кімнати в каламі на похмурі стіни слідчого ізолятора в Сантьяго. Тим ні численні вистачливі допити Діано та Реєса, ні ретельна перевірка магніторезонансного томографа не дали результатів. Апарат виявився справним і працював, мов швейцарський годинник. Незалежний експерт підтвердив слова австралійця стосовно того, що інцидент, який трапився у клініці Калами, є неможливим, якщо тільки черепок того білошкірого бідолахи не був викладений зсередини якимись металевими пластинами, котрі під дією магнітного поля розірвали його довбежку. Однак металевих пластин не було, а нові обстеження тіла нічого суттєвого надали. У крові малого виявили цілий букет гормональних стероїдів, зокрема альдостерон. Альдостерон – це гормон кори надниркової залози, забезпечує регуляцію водно-соляного обміну між зовнішнім та внутрішнім середовищем людини. Під впливом альдостерону в організмі відбувається затримка хлоридів та води, він сприяє збільшенню об'єму крові та підвищенню артеріального тиску. І це було дивно, але аж ніяк не пояснювало, з якого дива. Голова хлопчика репнула, мов перестигла брикоса. В усіх інших аспектах то був цілком звичайний 12-річний хлопчак. Ще більш дивно склала ситуація з ідентифікацією пустельного знайдень. Його ніхто не шукав. Ні до, ні після інциденту ніхто не звертався в поліцію з заявою про зникнення білявого хлопчика Жодна родина під час відпочинку в Чілі не губила дітей. До МЗС не надходило жодної ноти від посольства іноземних держав. Скорпульозний пошук у базі даних митної служби серед іноземців, які в'їжджали в країну за останні півроку, також нічим не допоміг. Формально пацана просто не існувало. Слідство зайшло у глухий кут. А потім ніхто не хотів ще більших проблем. Одного дня тіло хлопця відвезли назад в Атакаму і закопали на пустирі за Каламою. Кримінальну справу спалили в буквальному сенсі, а Френко Діанно наказали забиратися геть, для певності влупивши у паспорт яскраво-червону печатку депортований, що він з радістю виконав. Ніхто не усвідомив, що дивний інцидент є лише початком справжніх проблем. Виклик. Четвер, 13 серпня, 10.05. Тимур Коршак завершив переглядати пошту, коли на століт зайнькнув телефон. «Я слухаю». Хлопець підняв трубку. «Тимуре, у слухавці пролунав сухий голос боса, примусивши хлопця мимоволі напружитися. Ти не зайнятий? Ні, поки ні. Тимур нахмурився. Ранкові дзвінки від начальства, як правило, нічого доброго не віщували. Шеф витримав довгу, незрозумілу паузу, а тоді безбарно проказав. Тоді підривай свою гепу і пензлюй до мене в кабінет. Є розмова». Хлопець скривився. «Якщо директор по розробці з самого рання запрошує до себе в кабінет, ж... чекай неприємностей. Такий дзвінок означає одне з двох. Або на термінове завдання з розряду «Всрийся, здохни, але зроби», коли від тебе вимагають по 10 тисяч рядків коду в день, або ж позапланово роздачу тирлів як правило, через те, що якийсь мегапросунутий дубо-юзер протягом минулої доби замордував до втрати пульсу всю службу підтримки, а найчастіше і перше, і друге відразу. «Зараз буду», – мугикнув Тимур і відклав трубку, розуміючи, що день, який почався так чарівно, має всі шанси на вдововижу швидко зіпсуватись. Поки він у задуманні в'яв руками розколошене, не слухняне волосся, над перегородкою, що розділяє робочі місця, вигулькнула Опецького та голова Ярика. «Тлустий, мазефака, кличе на килимок!» – спитала голова, дожовуючи ранковий пончик. Офіційно директора по стратегічному Розвитку та розробці, скорочено директор СРР, величали Дмитром Віталійовичем. Проте колоритне прізвище Боса Пузатий, а також паскудний сверливий характер, як у Ведмедя, котру розбудили на два місці раніше, не залишали йому шансів. Поза спиною підлеглі знущалися шефа, вигадуючи йому щораз химерніші прізвиська. Тимур неохоче кивнув. Буде бити? з неприхованою надією сарказмом у голосі запитав співробітник. Не знаю. А є за що? не відставав Ярослав. Тимур замислився, ніби останнім часом нічого не портачили. Не знаю, чувак. Значить, застере, авторитетно заявив Ярик. Отримувати тирлів за стере. Було особливо прикро. Зазвичай після цього доводилося длубатися в стерезних програмних кодах, які ще бозна хто після тебе латав і перекроював, заново вникати в концепцію модуля, а то й цілої програми, вишукувати купу додаткових файлів з функціями та класами, котрі швидше за все, давним-давно не використовуються. «Хреново!» – промиврив Тимур. «Гаразд, піду, поки він не почав верещати. «Удачі!» – діхидно підморгнула голова і шаснула за перегородку. Тимур перевів робочу станцію у сплячий режим. У чорноті дисплея відобразилося його обличчя, правильний увал лиця, дещо зіпсований відставбурченими вухами посеред якого спокійно зблискували світло-сірі, практично безбарвні очі. Високий та широкогородий Тимур не виглядав, як затятий програміст із перманентною тижневою щитиною, горбатою спиною та рятувальним поясом жиру навколо живота. Відштовхнувшись разом із кріслом від стола, Тимур встав і почвелав до начальства. Переймаючи сходами з другого на третій поверх, де знаходилися кабінети аналітиків та дирекція, Тимур розмірковував, що могло спричинити ранковий виклик. Time to Play Technology зробила собі ім'я на тому, що називається «ігрове оточення». Спеціалісти ТТР роками розробляли математичні моделі вітру, трави, кущів, дерев, окремих листочків, дорожнього каміння, навіть пилу, а також алгоритми їхньої взаємодії. Завдяки тривалій співпраці математиків, фізиків, 3D-моделерів та програмістів компанії вдалося створити максимально наближену до дійсності подобу реального світу. Причому мова не тільки про візуалізацію. В іграх, що випустила фірма, йдуть справжні дощі, без перестанку дна вітер, сонце ховається і виходить за хмар. При цьому дані явища не запрограмовані на конкретний час та місце, вони виникають самі по собі за тих же умов, що й у природі. Тимуру ТТП Technology спеціалізується на ботах. Його основне завдання полягає в тому, щоб мешканець такого досконалого віртуального світу поводився реалістично. Через велике розмаїття процесів, які відбуваються одночасно в ігровому просторі, у програмуванні вони називаються потоками. Доволі непросто навчити ботів правильно вибирати дорогу, оминаючи мокрі чи надто зарості зелені місця, ховатися з рухуванням поточної видимості, безпомилково ідентифікувати живі об'єкти, інших ботів або ж гравця в середовищі, де рухається практично все, і при цьому не забувати про головне – атакувати чи захищати гравця єдину по-справжньому мислячу істоту ігрового світу. Ніколи не знаєш, в якому місці в який час Потоки перетнуться між собою. Після того, як низову концепцію нового ігрового інтелекту сформулювали і запрограмували ядро, почалися проблеми. Виявилося, вписати ботів у нову модель ще пів справи. Набагато важче відівчити їх від неадекватних дій у такій складній реальності. Доводилося відучувати бійців, розстрілювати купки опалого листя, котре випадковий порив вітру подеколи зривав з дерев і ганяв по тривимірній сцені, петляти між калюжами, коли до цілі лишаються лічені кроки і таке інше. Відтак, створені Тимуром боти не просто носяться сценою, стріляючи, ухиляються від куль, вони взаємодіють з середовищем, аналізують віртуальний світ. Завдяки цьому гра виходить неповторною. Скільки б разів гравець не проходив один і той самий рівень, йому ніколи не вдасться провести гру однаково. Вихід у світ першої частини «ФПС» ФПС – з англійської стрілялка від першої особи, різновид комп'ютерних ігор, в яких гравець бачить світ очима свого персонажа. Отже, вихід у світ першої частини ФПС, сталкер, добряче струсунув світову індустрію ігор. В одних тільки штатах продали понад 2 мільйони примірників, а чистий прибуток компанії становив 14 тисяч. Мільйонів доларів Причина такого успіху полягала не тільки в майстерно-вималюваному і зв'язаному ігровому середовищі Фанатів комп'ютерних стрілялок підкорили персонажі ігри, що якісно відрізнялася від прямолінійних ботів у do 3 Half-Life 2 чи навіть Unreal 2